Elvitték, elvitték, elvitték, elvitték, elvitték, elvitték, elvitték, elvitték, elvitték, elvitték, hogy a elvitték, elvitték, elvitték, elvitték, a elvitték, eskívőre megy elvitték, és a templom kapolyán rá Várja őket a van Szeretel, -e szereted szép a szó igazán Szeretem feleli halkat Arca kintjük alatt Eskügy hát a Halkzik, hogy ki alikán, és a tempó számo járá, holva a már. ki leálláig már a baján. szeretlek, vagy szeretlek, égevédes Meghossad a bánattól a szívem, ő is hallva fekszik már, és az óta vár a nő, talán rég a mérbe jár. Szereted-e szép, megy asszony, szereted-e -e, igazán? Szeretem fel elő, ha hallgat, harcaként tört hát a veszületre, a sifolytők ki ajkán, és a templozsába járnál.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 Is az utam a dolg? Talán regó ment be jár. Is az utam a lel, Talán regó ment be